Bola raz jedna sliepočka a kohútik a tí si za krásneho letného dňa vyšli do lesa na oriešky. Hneď pod prvým stromom ležalo veľa šupiniek a tak sa v nich obaja začali hrabať. Kikirikí! Budeme sliepočka hľadať jedierka spolu a všetky, ktoré najdeme, si spravodlivo rozdelíme. Súhlasíš? To vieš, že súhlasím. Prečo by som ťa, kohútik, neoklamala. Každý oriešok rozdelíme na polovicu a jedna bude tvoja a jedna moja. Keď sa dohrábali k prvému oriešku, ktorý sliepočka zbadala prvá, polovicu vyzobla a druhú polovicu dala kohútikovi. Keď našla druhý oriešok, zobrala ho do zobáčika, aby ho mohla rozdeliť. Keď v tom ju začal kohútik zobať a chcel jej celé jadierko zobrať. Chvíľu sa on ťahali, keď naraz sliepočke jadierko vypadlo. Kohútik ho chcel rýchlo chytiť a celé sám chamtivo zhrtnúť. Lenže sa mu to nepodarilo a na miesto jadierka chytil do zobáčika kus škrupinky, ktorá mu uviazla v krku. Odpadol a zostal bezdychu ležať na chrbáte s nôžkami hore. Len z posledných síl sliepočke povedal. Pomoc! Sliepočka, sliepočka, zachráň ma. Prines mi vodu, lebo zomriem. Sliepočka sa veľmi vylakala a čo jej nôžky stačili, bežela ku studničke pre vodu, aby svojho milého kohútika zachránila. Studnička, prosím ťa, daj vodu môjemu kohútikovi. Leží za záhradou, hore bradou, ticho ani nedýcha. Uviazla mu v brušku škrupina. Ja ti nedám skôr vody, Dokiaľ mi neprinesieš od krajčírky bielu šatku. Sliepočka preto beží rýchlo ku krajčírke a prosí ju. Ach, krajčírka, daj šatku studničke. Studnička dá vodu môjmu kohútikovi. Leží za záhradou, hore bradou, ticho ani nedýcha, uviazla mu v brúšku škrupina. Nedám ti šatku pre studničku skôr, milá sliepočka, než mi neprinesieš od obuvníka nové topánky. Sliepočka sa okamžite rozbehla go a už z diálky na neho volala. Ach, majster, majster, daj to pánky krajčírke. Krajčírka dá šatku studničke, studnička dá vodu môjmu kohúčikovi. Leží za záhradou, hore bradou, ticho, ani nedýcha, uviazla mu v brúšku škrupina. Nedám ti to pánky, pokiaľ mi neprinesieš od prasaťa štetiny. Sliepočke proto nezostávalo nič jiné, ako sa hněď rozbehnout za prasiatkom. Ach, prasiatko, daj tětiny majstrovi obuvníkovi. Obuvník dá topánky krajčírke, krajčírka dá šatku studničke a studnička dá vodu mojemu kohutíkovi. Leží za záhradou, hore bradou, ticho ani nedýcha, uvězla mu v brušku škrupina. Nedám ti štetiny, kým neprinesieš z mlyna v rece hrachu. Odpovedalo udychčanej sliepočke prasiatko. Sliepočke teda nezostalo nič iné, ako utekať do mlyna. Ach, mlynárka, daj hrach prasiatku. Prasiatko dá štetiny obuvníkovi, obuvník dá topánky krajčírke, krajčírka dá šatku studničke, studnička dá vodu môjmu kohutíkovi. Leží za záhradou hore bradou, ticho ani nedýcha, uviazla mu v rúšku škrupina. Nedám ti hrach skôr, pokiaľ mi neprinesieš krčach smotany. Unavená sliepočka teda uteká ku kravičke. Kravička, daj smotanu mlinárke. Mlinárka dá hrach prasiatku, prasiatko dá štetiny obuvníkovi, obuvník dá topánky krajčírke. Krajčírka dá šatku studničke a studnička dá vodu môjmu kohútikovi. Leží za záhradou, hore bradou, ticho, ani nedýcha, uviazla mu v prúšku škrupina. Uú, nedám ti smutanú, potrebujem ju pre svoje teliadko. Trochu ti jej dám, len keď mi priniesieš z lúky čerstvú trávu. Uhum. A tak sliepočka utekala na lúku, ktorá sa krásne zelenala. Už z diálky na ňu sliepočka spustila. Ach, ach lúka, milá lúka, daj trávu kravičke. Kravička dá smotanu mlynárke, mlynárka dá hrak prasiatku. Prasiatko, dá tetiny obuvníkovi, obuvník dá topánky krajčírke, krajčírka dá šatku studničke a studnička dá vodu môjmu kohútikovi. Leží za zahradou hore bradou, ticho ani nedýcha, uviazla mu v brušku škrupina. tej trávy mám dosť, kravička by si na nej určite pochutila. Ale dám ti ju vtedy, ak mi vyprosíš z neba rosu. Sliepočke teda nezostalo nič iné, ako sa dať hneď do prosenia. Ach, nebo nebíčko, daj lúke rosičku. Lúka dá krave trávičku, krava dá smotanu mlinárke, mlinárka dá hrach praziatku, praziatko dáš detiny obuvníkovi, obuvník dá topánky krajčírke, krajčírka dá šatku studničke, studnička dá vodu môjmu kohučíkovi... Leží za záhradou, horebradou, ticho, ani nedýcha. Uvězla mu v průžku škrupina. Nebo se nad nešťastnou sliepočkou vzlutovalo a poslalo lůke rosu. Tá dala trávu kravičke Krava dala smotanú mlinárke, mlinárka dala hrach prasiatku, prasiatko dalo štetiny obuvníkovi, obuvník dal topánky krajčírke, krajčírka dala šatku studničke a studnička dala vytúženú vodu sliepočke. Sliepočka nabrala vodu do zobáčika a rýchlo bežela ku svojmu kohútikovi. Naliala mu vodu do zobáčika, kohútik zatrepotal krídlami až krupinka mu vyskočila z krku. Kohútik veselo zakikiríkal kikirikí a bol zdravý. Po tejto príhode už nebol nikdy skúpy a ovšetko sa poctivo so svojou sliepočkou podelil.